Madalenak bimila amabor Beretako txozna gunean Egitaraua Ogeita bost larunbata Goizeko zazpitan Bola erraildo jaren entzierroa Gastelutxotik ondo ondoa edo eroazteko Arratxaldeko zazpitan Pintxo potea Eta ordu batetan Azken budadan Eta ondoren Selekta espeti Tamoro Tamoro Tamoro <tus>